«Що ти ліпиш?» Микола стиснув кулаки і замахнувся, щоб грюкнути ними по столу, але останньої миті схаменувся. Надю збив якийсь крутелик. Їх там повно мешкає біля лікарні, де вона працювала. Мариненого чоловіка замовив компаньйон, а твою сестру? Він запнувся, не знаючи, як продовжити. «А що з Тонею?» Ім'я її вбивці ніколи не буде достеменно відомо, випалила Уляна, відчуваючи шалений пульс у скронях. Микола нараз допив своє вино, покрутив брелок із ключками і промимрив. А я про що? Музика в кафе стихла. Бармен застукав дисками підшукуючи щось на його погляд підходяще, і в неочікуваній тиші було добре чутно, як Марієва знову почала схлипувати. «Мариночко, ну чого ти?» – спроквола, – прореагував Володя. «Подурепа! Труба! Яка дурепа?» Вона загасила короткий недокорок і знов потяглась за сигаретами. «Адже Наталку, жовтяк, могли запросто прийняти за мене!» «Маресю, ти вже взагалі!» – пожурив Кремнієвий. «З чого я взяла, що вбити хотіли Валеру з Наталею?» «Може, Валеру зі мною?» Нажахана власним припущенням, Марина впустила цигарку. «Ніхто ж не знав, що я відмовлюсь їхати з Валерою!» «Не обов'язково», – пожвавішила Уляна. «Знаючи ревнивий характер твого чоловіка і твої звички, ти часто відмовлялась сідати до нього в машину?» «Бувало», – неохоче зізналась Марина, «коли цапались. От бачиш, твій жовтяк цілком міг таке». Провернути. Уляна допила мінералку, і з-під помітила, як Микола, беззвучно лаючись, кидав на приятеля красномовні погляди. Бармен гучно клацнув кнопкою, і зал заповнив відчайдушний англомовний вереск. Знаєте, Володя поморшився від надмірного звуку. В мене сьогодні ще нарада в редакції, а от завтра я абсолютно вільний. Є пропозиція поїхати до мене на дачу на шашлыки. В такий холод здивувалась Мареєва. Теж мені задоволення. А чого? У мене там ліс, сніг і досі тримається. Краса? Володя замрієно зіщулився. І ніхто «На голову не давить оцим!» Він кивнув у бік бару. Микола, граючись брелоком, радісно хихикнув. «Боїшся змерзнути?» – не недреїв Марисю. «У Кремені там хоч і глушина, але піч така, що захочеш – не змерзнеш. Я за це особисто відповідаю». Грайливо додав він. «Отже, домовились?» Підводячись, підсумував Володя. «Завтра зранку ми по вас заїдемо». Уляна впевнена, що нікуди не поїде, завбачливо змовчала, не бажаючи на загал виправдовувати свою відмову. Дочекавшись, поки хлопці розрахуються, вона дисципліновано попленталася за всіма до машини. До будинку її не підвезли, а висадили разом із Володею біля метро. Кремнієвий сам зініціював таку ситуацію, запропонувавши Миколі не кружляти районом, а відвести Марину, тим часом як він проведе Уляну до Пашкової багатоповерхівки залишилось метрів триста, і, взявши її під лікоть, Володя нав'язав неспішний прогулянковий темп то на котру завтра домовляємось, Володя. Вона зупинилась, твердо дивлячись йому в очі. Я не поїду. Розумію. Трохи ображено протягнув він, відновлюючи розмірену ходу, в тебе інші плани. Ти ж, звісно, живеш тут не сама, не сама, коротко підтвердила Уляна. Кремнієвий затих, але за кілька метрів не витримав та, принижуючись, запитав Той, з ким ти тут живеш, він чоловік? «Не з ким, а в кого?» – виправила Уляна. «Так, він чоловік, до речі, наш земляк, теж у третій школі навчався. Вона могла пояснити, що Пашко був лише приятелем, але чомусь не зробила цього, можливо, відчуваючи, що це буде не зовсім правда. Ти відмовляєшся їхати через нього?» З розумінням хмикнув Володя. «То, може, ви завтра під'їдете вдвох?» «Та ні, навряд», – поспішно відмовилась Юляна. «Чому? Ми твої друзі, він, наш земляк, все нормально». В його словах була певна рація, і вона несподівано запитала себе, чом би і ні. Дивні плутані стосунки, які склались у них із Пашком, потребували витлумачення, а вона й досі не могла розібратися у власних почуттях. У цій ситуації подивитись на Павла в людському середовищі було явно не зайвим. То був правильний спосіб перевірити, наскільки сильно вона соромилася тих стосунків. «Ну, якщо ти запрошуєш, – Уляна рішуче трясунула головою, – то я погоджуюсь. От і добре, – трохи сумно всміхнувся Володя. Тоді завтра о десятій. Решту шляху пройшли мовчки, і лише прощаючись біля під'їзду, Кремнієвий затримав її долоню у своїй і тихо промовив. «Ти, Улю...» залишилась така сама, як була, така сама справжня. Добиратись до Кирилівки треба було щонайменше дві години. Слово «дача», що в більшості асоціювалось зі зручним місцем розваг або городом, для Володі означало спокій і самотність, якими він тут насолоджувався. То була... Неприсадибна ділянка, а чималий клапоть землі в одному з мальовничіших українських сіл з великою селянською хатою. Хата стояла на краю села, завдяки чому не було ані цікавих перехожих, ані спостережливих сусідів, тим паче, що селилися в Кирилиці не вулицями, а хуторами. Маєток свій Кремнієвий купив років шість тому за 300 доларів, не збиравши грошей з перших ще студентських гонорарів і вважав найкращим придбанням.